35. Усе для ваших хобі. Повертаючись до готелю, я помітив вивіску Усе для ваших хобі, крамницю Джека, де працював колись Франклін Гонікер. Я звелів водію зупинитись і почекати. Зайшовши всередину, я побачив самого Джека. Він царював тут серед малесеньких паровозиків, вагончиків, літачків, човників, будиночків, ліхтарів, дерев, танків, ракет, автомобільчиків, кондукторів, полісменів, пожежників, Матюнок і татків, кицьок і песиків, курчат і каченят, солдатиків і корівок. Це був чоловік мертвотно-блідий. Чоловік суворий, неохайний, він важко кашляв. «Яким був Франклін Гонікер?» – повторив він моє запитання, зайшовся довгим кашлем. Він похитав головою так, наче показував, що обожнює Френка більш за будь-кого на світі. «Немає сенсу марно витрачати слова. Я краще покажу вам, яким хлопцем був Франклін Гонікер. Він знову закашлявся, потім сказав. «Погляньте, а тоді самі збагнете». Він повів мене до підвалу під крамницю, де він мешкав. Там стояли двоспальне ліжко, шафа і електрична плитка. Джек вибачився за неприбрану постіль. Тиждень тому мене покинула дружина. Він закашлявся. І я все ніяк не зберу своє життя докупи. тому він повернув вимикач, і протилежний кінець підвалу залило сліпуче світло. Наблизившись, ми побачили, що лампа це немов сонце фантастичної маленької країни, побудованої на листі Фанери, на острові, прямокутному, як міста в штаті Канзас. Якщо там мешкала якась бентежна душа, шукач істини за тими зеленими межами, він дійсно впав би з самого краю світу. Усі деталі були настільки точно виміряні, так майстерно вирізані та пофарбовані, що мені не треба було примружувати очей, аби повірити, що це реальна країна. Гори, озера, річки, ліси, міста. Узагалі все, що добрі громадяни мають за свій найдорожчий скарб. А ще повсюди виднілися залізничні лінії завтовшки зі спагетті. Погляньте на двері будинків», – захоплено сказав Джек. «Відміну, досконало». «На кожній справжня ручка і молоточки, щоб постукати». «Дивовижно». «Ви питали, яким був Франклін Гонікер?» «Оце це він збудував». Джек знову зайшовся кашлем. «Сам збудував». «Ну, я інколи допомагав, але згідно з його вказівками». Цей хлопець був генієм. Це безперечно. У нього є брат Ліліпут, знаєте? Знаю. Йому доручили дещо паяти знизу. Усе вийшло як справжнє. Робота була нелегкою і не за один день зроблено. Рим також не за день був побудований. У хлопця вдома нормального життя не було. Мені казали тут був його справжній дім. Тут він проводив сотні годин. Тясом навіть не вмикав залізниці, тільки сидів і дивився, як ми з вами зараз. Так багато всього Дивитися на це, все одно, щоб подорожувати Європою, стільки тут цікавих речей. Він бачив таке, чого нам з вами ні за що не углядяти. Зробіть гірку, ми з вами були б від неї захваті. А він раптом зруйнує її і правильно зробить, бо замість неї розташує озерце з місточком і вийде в десятеро красивіше, ніж було. Такий талант не кожному дається. Маєте рацію, пристрасно вигукнув Джек. Пристрас коштувало йому чергового нападу кашлю. Коли напад минув. Його очі наповнилися сльозами. Слухайте, я вмовляв хлопця вчитися в коледжі, здобути інженерну освіту, щоб потім працювати в American Flyer або ще на когось солідного, де б його ідеї знайшли підтримку. Мені здається, ви теж чимало його підтримували. Хотів би більше, похнюпився Джек. Мені бракувало грошей. Я давав йому матеріали, коли міг, але здебільшого він усе купував за свої гроші. Він працював у мене там на горі. Він ані цента не витратив на щось інше. Не пив, ні курив, не ходив у кіно, не гуляв з дівчатами, не божеволював від автомобілів. погано, бо в нашій країні мати якомога більше таких людей. «А вже ж!» – Джек знизав плечима. «Але флоридські ганстери, мабуть, покінчили з ним. Бояли, щоб не виказав їх. Боюсь, що так». Джек зненацька не стримався і вибухнув плачем. «Та чи знали ті брудні сучі діти?» – ридав він. «Кого вони вбивали?»